Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er onsdag den 12. juli, og i dag skal vi høre om hedgefrontet, der har droppet sit sats på amerikanske aktier. Vi skal også høre om Carlsberg, der har begået et nyt tiltag på det britiske marked, men vi starter herhjemme med nyt fra det danske boligmarked. Du lytter til Jørgen Mit navn er Laura Rossov. Endnu en måned har budt på stigende boligpriser. Det viser nye tal fra boligsidens markedsindeks for juni 2023. Konkret steg huspriserne med 0,5 i juni, mens prisen på ejerlejligheder og fritidshuse steg med henholdsvis 1 og 0,6 procent. Lise Nytof der er boligøkonom hos Nordea Kredit, siger, Boligpriserne er nu steget fire måneder i træk, og det understreger, at vi ikke blot er vidne til tilfældige udsving i de handlede boligers kvalitet, men at der er tale om en reel fremgang på boligmarkedet. Hun forklarer, at det ikke er de samme boliger, der handles hver måned, og der derfor godt kan være måneder, hvor priserne stiger lidt, uden at den underliggende udvikling på boligmarkedet er vendt. For eksempel, fordi der er blevet handlet lidt flere boliger med god beliggenhed, et flot energimærke eller moderne planlysning. Lise Nitov Bergmann forklarer boligprisudviklingen ved at kigge på, hvordan prisen på et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter har udviklet sig. Huspriserne nåede deres forløb i top i juni 2022. Her blev et gennemsnitligt hus på 140 km i følge boligsiden solgt for 2,5 millioner kroner. Herefter faldt prisen med knap 11 procent over de følgende 8 måneder, og i februar kostede det samme hus derfor kun 2.240.000 kroner. De sidste 4 måneder har boligmarkedet dog igen oplevet fremgang, og en del af det tabte er blevet genvundet. Og det har fået prisen på det samme hus til at stige til 2.317.000 kroner. På nuværende tidspunkt koster et gennemsnitligt hus derfor 186.000 kroner, eller 7,4 procent mindre end på toppen for præcis et år siden. Carlsberg har besluttet sig for at sænke alkoholniveauet i sin danish pilsner i Storbritannien fra 3,8 procent til 3,4 procent for at spare afgifter, da den britiske regering planlægger at hæve dem til august. Det skriver MarketWire på baggrund af avisen The Telegraph. Tiltaget, Tiltaget kaldes for drinkflation, da alkoholniveauet sænkes, men priserne fastholdes, og det danske selskab er blot den seneste af flere bryggerier til at benytte ideen. Metoden giver dog ekstra mening, da afgifterne på øl stiger med 10,1 pændels til august, men med en alkoholmængde under 3,5 procent kommer Carlsbergs øl ind i en lavere afgiftsramme. Lige nu skal der betales en afgift af øl med en alkoholstyrke over 2,8%, men efter de nye regler ved øl med 3,4% eller mindre, skal betale 2,27 pund per liter alkohol, mens der er stærkere øl, skal betales 21 pund per liter alkohol. En talsmand fra Carlsberg siger til mediet, i forlængelse af regeringens alkoholafgiftsreform, og som politikerne ønskede det, ved reduktionen af alkohol i forhold til volumen med Carlsberg Danishpilsner gøres i stand til at investere i innovation, og vores portefølje er højt elsket lægerøl og el. Mens vi støtter den offentlige sundhed ved at fjerne ca. 56 millioner enheder alkohol fra det årlige marked i Storbritannien. De store hedgefonde har skovet kraftigt i deres eksponeringer mod amerikanske aktier og i stedet sendt pengene mod Europa. Sådan lyder det for MarketVire på baggrund af Financial Times. Hedgefondenes eksponering mod amerikanske aktier er lige nu i det laveste niveau. Mindst et og 10 viser data for Goldman Sachs. Samtidig er niveauet for eksponeringen mod europæiske aktiekolleger i det højeste, siden målingen startede i 2013. Baggrunden er der er første halvårs stigning på 16 i USA, anført af teknologiaktierne med et plus på 74 i perioden til de 10 medlemmer af Frank plus. Investeringsdirektør i Antipodes Partners, Alison Saver, siger, «Det er svært at retf retfærdiggøre multiplerne i mange amerikanske teknologiselskaber. Vi er enige i, at Nvidia er en fantastisk forretning» men som værdiinvestorer kan vi ikke få de multipler til at virke. Antipodes Partners har derfor i stedet øje på selskaber, især i Europa, der er prissat med rabat i forhold til lignende konkurrenter i USA. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, Millionærklubben holder sommerferie, men at du kan følge nyhederne på Universe.tk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.